اوس عجز ده انبیاء تیرش رد علی المشرکین بل عباد د او عجز رد مشکین بل جن اوس عجز ده فرشتو خواه آره مدد کئی آقسان چی گمان پی کوئی بیدا اللہ نا مددگاران آقسان خیال پی کوئی چی دا مددگار دی ناواز ورطوکا کن رو رسا واق دار ندی دم اقدار داری براون کتا انشتے اتی لرا خوزی اسمان از مکہ کبرا خواب دا اللہ سرام انشتے اللہ لرا دا دینا افایدن و رلسائی خلاسوال دا دی اللہ مگر آگا چاہے چف اجازو کی اگر لرا سرے چی غواړي نو آقا د سلور کاروننا موسوفی سرے خدا آگا چانا گواری کی اگر مالکوی نو مالک توی راکا نو دال آرے بند لایملیکوونه اسکله درله تنفر سماات پهلاافلار واګدار نه دي د ذری بر نه برونه کته مالکان نهدي دویم سره د دا چاان غړي چې مالک نه د لیکن د شریک د مالک سره مالک سره شرکت شي نه دویم را دی وړو ماله هم فيما منی شریک اننیشت دنیکانو بندیانو لړه د فرت له پاسمان م چې دوی د باغ خوندن دی الله او نيشه مازر برخه سره کو یاد مالک نه غواړي یادا چنه غواړي چې برخه باغه برخه دا ویرا کوي عملته نو الله او مازر برخه ناس مان کې تنظم کا دوالن دریم سره دا چنه غواړي چې مالک کوم نه باغ هم مالک سره امداد کړي مالک کې باغ جوړو نو دا سره امداد کړي نو اوس دغه کولی شي مالک بدلیږي وما له منهم من ذي انشياء لاغا المخلوقات مسخوين كما ترين ذات کړي دي درېګړو سنلهم دا جن غاري كما لكم نه دي بهو عالم نه دي معاونم نه دي خود دې خبره مالک کتنورږي دې چه څ کئ نه مالک کتنورږي نو د اصل روه وي ودا تنفه الشفاعه افيدن رسي وختل دچا انا برسی چې زوړ ته اجازه ته کوم اجازه به کوم قیامت کې حدیث کې را دي انا اولو میشفا بیر به سلام ته اخلاصي درخواست وکوم حضرت بیر سلام چې دا الله په دربار کې مصر کړم نو ما ته وویل یا محمدو ارفا راسک محمد سر پور تک سلطوتا وشفات شفا او غران چې څو اړې در کولی شي اشفاع شروع کا دا شفاعت منظورو لشی، نو تجوائے بابا شفاعت کې نو پہنمبر نمکی کہی گا، انا اول امی اشفا تجوائے قبر کې مالا اخلاص ای غوار کی، یو دعا اگا جزید اخیتہ عبادت توئی ایزا امات ابن آدم این قطع عاملی دو، بن ادم چمرشن اعمل ختم شو نو کتوائی دعا کی نو دعا پہ عبادت تے، او کولی نشی، او کتوائی اخلاص ای کئی رالا، نو او با قیمت کی, کی. او قیمت کی بڑھمڈے نخلاصی در درخواست محمد الفلح صلی اللہ علیہ وسلم قید ندا سلور دروازے وید شد، ندا بن کری مالکان ندی، اصدار ندی، معامل مندی، وثرا بننی لی کے لیگی، نفلیمت دونم آغاز آیات، چپاغی کے مشرک تا سلور وید بن کریگی آغاز سورت سبا آیات تا ایجو ذکر ای کر، او ختم کر ولا تنفع الشفاعه افائدن هذه الشفاعه الله تبارک الا لمن اذن له ذمن مراد شفي اد لو نمراد شفي مگر شفي تي الله وتعال تو کی مجازات وکنے کی قیامت کی ما صورتے نام کیم دمانے کرے الا مگر شفاعتا چزوت تجاتکم یوشر ادیمنا دمن مراد شفی عدلونه مراد مشفور منه دا کوم الا مغدا اشبات کوم کی کی اجازه تشید پاردم شوع چې د مؤمن ده او په سبب د ګناجهانم ته بوزم اته څو د شفاعت کی نظر پیږم هنو اغره اجازه شي داو نمراد شفی عدل دې مراد مشفور دیمه نه ځک افاده نه شفاعت الله تعالی اللہ لمن مگر دعا مشروع دعا عجز کہ جاہز شید پارد شفاعت دو نیو شرط ازن ادرہم شرط سورہ تعای کی تاثر استیو و رضی اللہ قولا اللہ تپسن شوید قبرا پیمان تلئی دعا ادرہم چید شفی فیصلہ شید انہا دعا پا قیمت کی خیوہ نہیں شتے دے تو قبر کی دعا قیمت کی قبر کې بنایي جاده ترته شوه ده ناغه ته قطر کې د امال راغې د پیمان بندي دي او نه د مقبور د قبر والا فیصله شوه ده نو څنګه وایي شي په اسلامي نتی میه په تاواني سيکه حساب زتاونه ولا قبر څخه دي په دین نه چې زم ما دعا ترلاسه کړېږي فقط کفرب اتفاق المسلمین ټول مسلمانان د کافر وایي په دې کې چا خلاف نشته دکړه ولیدل لادین واځیتا رحمت کې یاکسان چې ګومان په کوئی مددګاران هغه یې رحمت کې نه راغړی چې ګومان په کوئی پاګې مددګاران د الله نه واغدار نه دي زمیتار ته درې بره ون کتا مالکان نه دي نه تاسو ته درې دین ومالهم انشته په اسمان مگه کې پسې سي سي کې برخه الله او имаبرخانو دا ور کوي چې دا راته باد ذمہ داري ته بي دار دې د دوا او مالهم منهم من, من زيد انشتی الله را د دین ما وین اخلاص سره امداد کړي درې افاید نه راځي اخلاص او د حچا الله زګه الا مگر دا جا چا لا لای جا چې کی اجازه بقای د قبل سره اجازه بقای الا دا حتی متصل متسلمہ قبل ل ما قبل کې نیکان بنديان تشو ا ما قبل کې تیر فرشتیم تیرې شي الی دی نه زام تم په دې کې غمزون د دې فرشتې دا سپېګومان کوم چې فرشتې مونږ لا سې دا متصل له ما قبل کران ان سره چې انتظار کوي اذن تا باغیر د اذن نه نشي کولې سو تر هغه چلرې شي د دينه یارا اجازه شي انتظار کوي د الله د اذن فرشته نیکان منديان هتاکه چلرې شي د زرنوی دينه یارا یارا سمانه چې خوای موږ ته اجازه ته لگا استاد مخه یو سړی مروبي چې خبره نه شو کنه غصہ وشي او چاغو الګه کست پس کې نو کا نږدې درنه 2 لړشه دا نه فريشته منتظر دي انتظار کوي او منتظرين تر غيب پورې پیری چې خوا او د اجازه دي حتی کې چې لریشي د دې نه را یالو ده سو د دې خبره چې الله جنت نه کړي نو قالو نو وايي دا نه فريشته برنو ته الله سووي نو یې برنه الله پورا حکم بیان کوي الحق رب ما سبب انفا او د دې معنا تایید يوم يقوم الروح والملائکه صفاً سوره النباء کې اخر کې را یا کار چې بوتي کی جبرئيل امين صف په صف لا تکلمون خبرونه کوي دې الا من اذن له الرحمن موږ خبرې کوي چې الله او تو هغه سوای او قال ثوابه ا حق واي سواب واي یعنی شفاعت که کای نو د موحدینو وکای دا چا باندې کای چې مسکین مانه دا بعد با خلکو باندې اشكال راغله چې حتا ما قبل سره نه لګي ترغه دې غلي چې دې زرنه یا لوشي ايزاد تور توسي کیوای چس وای ولا تن بو شبات فدن وزي خلاصو له الله الله مګدا چې خوا څواله چې جادت کړی ته مهران بادشاہ حتا ا دې چپی دې موضوعه چپی تر هغه یې درې شي دزر دينه را اجازه ورته شي نو قالو وایلاندی خبر الله سوې و الله مون ته اجازه توکه هم مونږ برښتیا وایي مون کې اوسو ماه دیني نو مونږه شفاعت کوو فور ځان کولین قالو وایلاندی الله سوې الله تعالی اجازت کړې نو اي الله حق دا رښتیا خبره چې مشرک له شفاعت مو نیک له کوي او لالوي دې اوس زجر ور کوي دای وي د بابا مبارکتمان راغله وا شکر دې ور کوي د برناو کتا نو گلي و شي الله مون یا تا جو پہدايت ويا ضلال دا مجارات الخصم وي اننا سرنا لعلى هدن غوروله اننا لعودان واياكم في ظلال مبين او پمانه د وراجي سی بوخ خپل <سؤال> کتاب کې دا ابو لسد علي اغاشات د ذکر کوي ابو لسد علي د هغه چيلي شاگرد او همیشه علی یا دوه چې ابو لسد ته یو سوت وی د تعجب او بازي او غول اصد اوی کې بیاځیږي وکړه اده بو و و سی سل سل نو صد استاد شاګرد یو هیبنی عامر اده شاګرد دو خلیل بن احمد اده شاګرد سیبوی اده سر سره نو سیبوی همیشک پر کتاب کې دو استاد دو استاد او صد دا بو دو علی اغه ذکر کړي چې و او کو ماننه او راضی کل او کلا ماننه او راضی یکولو الارض ذلون بنو قشیر اوالد داہر ما تنسی بنو قشیر خوالی جو نوابل صوت تبای لا تاسقیمہ جو ارکر دا منشا علیآ دے دکا غی علی دشمنان نوابل صوت تبای پی غور ارکو بنو ام من نبیه و اقربو و اق زر آغسوں کے ادوم حضرت دتری دے دے بَنُوَا مِّن نَبِي وَاقْرَبُوَ اَحَبُّ الْنَاسِ كُلُّهُمُ اِلَيَّاقٍ ما تا در خوک دے نزر ای آدم فَاِنَّكُ حُبُّهُمْ رُشْدًا نُصِبُهُ وَلَسْتُ بِمُفْدِئِنْ اِنْكَانَ غَيَّاقٍ که دا رشد بی نما حق تا رسیده او خطانیم که دور گمراه نو آرده که دا نجی گمراه دته تا مجارات الخصم وی استاپ قل و سوګر د ورکې د برنات مکنه نووی الله موږ او تاسو یا پیدا ایتی عبد الله الیمو بین مشکین او نافذ شفاعت قهريه قران کې سليل زیاده سمته درو کې ما نشان ور کړی دی دایته وګوره الله وې نه فکراسو لري دایته وګوره الله وې نه فکراسو لري سليل زیاده دا دا وړه ده د شرک جرد دا کې دا سوال الله کته نو وردی او جرد شریک بیم دا ذیمدار دی دې چې سو خلاصې نو خلاصو دي شي ذیمدار دی مانیوله لمن صالح او تا پوزونو کې شي دا غشينا چې موږ جوړ موږ انوم تا پوزو پری شوچي تا کوي کوي کې څه کوي او یا ونده ووږي پرمنزم کې رب زمونږه نو بیا به فیصله ووږي پرمنزم پورا الله فیصله کوونکی دی پوها منګ مسله بیان کا چې شیخ خلاصون کې مالکان ندي، صدر ندي، ماوین ندي، اسوالې ذمہ دار مې دي ګرځولي نو فلمه ته ځو نوم وړې رمضان کې بدبخته زجر بشه مطالبه وا او غېمه تا کسان شو له ګل تاسو د الله تعالی سره زداران کله ندي اصل تاسو له ګوري په دلته یوخی ماده کم کم د اخلاص لري بلکې الله غارب وحکمت والا دی زجر به شرک ختم شو نو اوس رسالت انا دلګې لمن تعالی مگرام خلق کړه یا زیر به ور کې مونږ کړه يرنمون کړه دا کنه سره خلک نو پویږي او اصبات رسالت ختم شو اسبات قیامت دا سر او اصول ذکر کړي او اي دې کله بيداوادا کې رښتونی وای دا سره واه دا دیور دی رستو منی شي دي نه رب انم موكي شي يو رب ساتند سرګرب هواي اوس زجر بن كار القران دا سره مقاصد ذکر کي هواي دي واي کافران يقين نکوم په دې قران نه پاهي چې موکي د ندي تو را دي دي دا غي بيانوش قد تافي اكو ني د عالم رب سها واپس به با کی باز ی تا خبره اب ازای باز به با باز تا خبره کی اب ازای وای متا ودار کمزوری شوی هغه خلکو تا چمتا برو سبوې غنه وتا سو نومو مېمان راوړیو هدا مشکین نو خذیا نوبو یا کسان چمتا برو کمزور تا مونګ باندې وی دیمان نا مونږ درته چې مرای پتا وینا چرالتا وستا برګي وای مجریمان خپل به مانوي نو بوئ اگزان کمزور شو مؤمن اموتورتا زمانه گمراه کړي مگر لې فريد زمانه ان زمانه وجود نه لري خد تاسه موجود وي په زمانه کې چې تاسوني گمراه کړي نو فريد زمانه گمراه کړي نو زمانه فني شو غل له کيسه وي د نه کلم تا نوته هغه وای باندې غاسته نوته وته دی دیوالو هغهسته ته تا نه دا نه چا غاسته داږي تا کی نه دی ویلي نو زمانه یې خبرې نه کوي بلکه فرېد زمانه د شپې راو دي مونږ ته وینا کړو چې مونږ کفر کو په الله اوږدو الله نه د فلاته جوړي مونږ ته زمانه یې زمانه خبر نشي کوله اپور به کې د ټول پیمان ته اچو نه او بغردم تو کو نا پس ټوله کا بیرکه او به رشی سزا نې جوړ کوله مگرایکه کول بیا رسالت ان دې لګیلې په څیر کې يرونکه مگر وې با مالدارو قاله وېبا همیشه مالدار وداي بیمانو وېبا مالدارو مونږه پاو شي باندې چیلګل شي پاین کار کوي او وې مالدارو مون یو دې په مال او پولات کوم د خړای دشمنان وې نخلای با دورا مال دورا تولیراکو دا مالدار یوداشو بادا که منگا دخلای دشمنانوگے نخلای با دورا مالدار منگاو لگون اوی با مالدارو چه منگا پاوشی بانده چه لگلشوی پاوی اینا منو اوی با مالدارو منگ دیروپا مالا پاولاد انیو منگ سداور کرشوی منگ دخلای محبوبانیو که خدا دشمنان وی نخدای بموند دور خوشحاره وی را کوڑه در اعتراض ده که دا همیشه کیه در اعتراض سوگان جواب نکی دا همیشه وی که دا, دا, دا ولی نو لنگر بچلی دا خوسم دا وی دا خواهی زکر درجی والی چه لنگری چریکی کنه لنگری خواسلی چریکی کنه ادادور شیخان می خان پر لنگر که شوی تکی نو داسی کنه او دیږه کنه که په وی <والی> دی آ وی کنه دا په پوند چلیږي دا له قباستهاله دا له ورای چې کایږي دا ګټه څټهاله دا له ریڅوټی چې کای شيخان میخان څنګه دا وی اوسم دا تیراس کوي دا وی بلي چې دا شلنګری چلیږي د دې جواب ته دا او خپل جواب شروع شه دا ګڼ جوابونه دی مخکي وایا رب جما فراکیر دې چاله چیرې راشي او کفرون دا دا کار دې به غو نه غوت ګر لوی ودی زکر هغه ټول دنیا ما تاسو فرعون ډېر لوی ودی فراکیر دې زماره چاله چیرې او څنګه لکهنه سره خلک په دې راز نه پويږي یو جواب دې جواب ان دې ماله نه تاسو ان اولاد هغه طریقې چې دې بږي خلازه کا کمال او اولاد سبب دینی زیکت نو بیا غفران ڈیر مال دارو پکار دو دن امروز ڈیر اولادو د عطبہ ڈیر اولاد دے کتاو ایچی زامن این گن دی نو دی محلومت آسو اولاد پاکی طریقی چنی دی بکی اللہ دقا په در جا ظل فا در جا دا دا خدای مقی در جا که خدای دغه وروما زامن دیر دي مال مي ډېر دي نوخه ورو در درجه ور کې دا څنګه چې انګريزان ور کوله چې اوسه دا قام والا وو خصوصه اولاد ده ناغلبي در درجه ور دا متبر دي اوسم ور کې يا خدای خدای مفروق و نه دي چې هغه چا مال ده اولاد مروکي ايلا مگر درجه دا چا دا خدای ته نږدې په درجا اوسوي امانه چې د سلام منی نشرمت کې پیدا لانا واه مالکانی دي سدارني دي ماوین منی دي ذمہ دارني دي امانه عمل کې نه ته د مسله رضا که سان د بدل دا د چنت سو دای چې ویګړه اده با بالا خانو کی پامر کی هداسان کی کوشش کئ زما پایتونو کې کمزوری کون کی زمونږ لرا یعنی ما کمزوری کئ کوشش کوي په دې مسرکه کې چې خوراني شي ما کمزوري کوي دا کسان آزاد پېشه شي کول بیا بل جواب در وس او عرب دما فرا کړي رزق آ چاله چره راشي کنه ورو دي کې فروني د باندېانو نه اتنګي دلرا دغه دې من را آ چې خلک یې شمال نو غو پادشي یو خلفه دې شي پادشي دې بل بل اعتراف دا غمال الله امتحان لر کوي نوکه یبسو تو رزقا فراغ کوي دای اختیار دی دیم کوراس کوي رز د پاره د امتحان جواب ګټه د غلای پونوم ور کوي او کنو ور کوي نوکه یبسو تو رزقا لِلقدرته دا زم قدرت ته زم ما اختیار دی او اس یبسو کا رزقا امتحان ما آج خلکه یې سامان دغه مال با ستانه روته پاتې شي او نه طالب ذخیره شي الله غوذر رزقونکو نه ده د مشکینو اعتراض ختم شو اوس بیا رد دې په مشکینو بیر ملائکات یا کارا چې څور دږي ټول نو وای فرشته وتا دا څنګه تا دلور بنون کیو نو وای فرشته پاکه الله ته لموای نه بيدینا دایکه چوک موای نه نيسته تمه مخلوقات بلکه وایي چې بندګي به کوله په پیرانو اکثر په پیرانو یقین کو خدای مونږنیو پیرانو مدد کوي نن با واغدار نجي د باز لګنه په نه د زړه د په کورو او وي ظالمانه تا اوسه کې یادا دور ا چې دروغم پیه تاسو نمانه قیامت عقل اس بیاز دجر بنتال کتاب دا سرور او مقاصد بیا به ذکر کوي عقل چې لوسي شي په دې موږه ته نوای دئ نږدې نو دا کتاب نږدې دا سړی مگر یو سړی دی قواری چې وایلی تاسو لاره دا بجان نه چې مشران رامدت کوو اوسونده غوي دا نور مطلب نه دی ویارا باندې پری مشرانو مشران چې څه کړی دی اغير احمد کړین دی مګر بهني اوسونده غوي اوای کافنان اوای دئ نږدې دا مگر د روجو شي یو اعتراض ده توم موږ د نکانو درلاویاړې د دروغ دنه جوړ کړې دي اوای کافران حق ته کله چې هغه حق نړیواله مگر جاسوس څنګه هدا ایتراځ نه ان دې ورکل موږ کتاب دات چې کوم عمل کوي پدې کتاب راغلې چې تا با بارم زده چې زه وا کتاب راغې او تا نه تاسو کوم چې را کوم عمل تکه نو پدې کتاب راغلې انا دوار کنیم دیتا سی کتاب چلور یا غیل را انا می دیلی گلی دیتا پخواه تانا نزیر پجواه تا دیسی دنو چه دا دی کم کوي تا تا هم الزامی دا تا چې کم دین که پا کتاب شده په دی پیغمبر را غلی ده پیغمبر خو دشک را غلی ده پخواه چه ما ترجمه شروک را نو دی ملکی گنی مسئلی یو دی شاری وا نایو با خطر اولی که جی اشارتی پکیونه ای نا بل بای تاقیق ہوکا نا بیا بل با خطر اولی که چه سید دو دو دا تاقیق ہوکا نا بل بای دو دو دا تاقیق ہوکا احنا دیف تنکرم ذکر ابتدای نور اترازونه ختم شو ابتدای که ترکیب تاپوسکو مادا بای تاپوسکو صرف که سره ترکیب که سره نا بازی کسان به دیم کار کاځم کا راغونه غبی چب شي معنی ورته په تاسو مې تاسو نه معنی دی نه دایته نه ورکو دیغم تاسو کیدان زم ما خپل مې سوکو دوښته مالو حجرات له ټول زم مخالف مال راغلي دي پلاړه زم مخالفونه کونه زم مخالفونه نه خپل مخالفینو اولاد راغره او د حق طلبګار دی نو ما نه مت پوښنه به جواب نه کوم نو زمو 10 72 غنټه تا راځه چیر چا ووږي نرورو هغه صرف نه وختم شو نو زمما درس 15 غنټه تراره نه بیا بيداته پوسکو سر دوه خبر دیونه کا ده دی دیونه کا نو زه باکه لشم ما کو به ولې بنو کوم ان اوراد می زه کا خبر کوم چې خای په پیغمبر راغله استاد په دې دوه کم پیغمبر راغله په اشاره نو غري به شو ما هر روز غو ده پیغمبر خبره کو ما بلسه جواب کړې زکه دا رافيخه وی یو بوي دا ځواځی دې بل په دا کوه ځی دې ابل به تنه دا ځی جوړ کوه کوه ته تلم نماز امام کوه دوزه چر چامل مونږ نه غا کیمو متبر شوی امام ته وی چې ګور مولانا څه راغله ده اخراتونه فصیغو ایا موږونو شرمنه راي ښا ما اخرات شروع کوه نو اول قرات کوي سوي یو له ظالمین تراغه انه شوې کو دالین ما سلام وکړو اغا کیمې خایې وی خو تاغو اغان ولورځو ته یی تاغو ورته نه روان شو چا به ولغ ظالم اچا به ولظالین اچا به ولظالم ها لري نو ما به ما ته پیغمبر فلوپي قال محمد صلی الله علیكم و علیه دا, دا غو عربی د فزه پپاج د تلم پیادا ما دل ما دره تفسیل کبیرو شاهنیوا موږ پیادا روانو صلی الله انت یو عالم و ما سره نیک سره ورت بهرا ورته د جدیو د مکی تر من دا یو کلی زمونش باغ تر आला اشپون په ذکر आला چې ما خام نفس سفر شو نو سفر شروع کړو نو زمون دا خیالو کی بهرته بشپره رسول چاوان مار نما کېنا بار موږ راوې ته نو یو قاوادہ د چای ځای نما او داسکو نما مونږه سره ته مخک نوزو نو هغه مخې موږ ته اورید پدې یو ګی پره راغې چې پولیس کاپټان او د درتا لري نارانه نو هغه دې ملاقات سيورید دا پولیس کاپټان او ته ولات صلیخ الفاف انه من دیونه او کله مشک زړه پاکستان نن الله سکاله مخک خبره ده د پښیموند مکو دا نستاني نه لاړو مشکان دي نو دا تانې داوی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صلوا خلف كل بالريم و فاجرين نو دا کپتان ورته وې اذا کنه مؤمنه زو دسکو ما دس ختم ک دیم رکات مونی سر دې کپتان ځان تنه تړغ ا دې رانیدارانو رنګې ما پسه موز چې ختم ز سلام وګرځید نورالاما کپتان سرو دیاله د نوغه دروازه ته کول نو ماده لاس نه ونسم مه تاج ماته لیکه که تلوار باندې مې دا چې تسنن طریقه ده تلوار یې زمي ده پیغمبر په وره بیره تلوار مې ته تفصیل لازم مور دې نه خبره وکړه چې څنګه خبره مه تا چیږي هنديونه کله مشګون ما ولدا ټول مشګان دي پدې په ما وجهه انمر اسایه تن تو هیدو نو ناسو کو پاسار ناسو می کینات ما تاریخ زدی آ شیخ زیات وایم ما بحره بحره نو ما نور و ما تو چتر روان می ز بحریتا 12 تقریبا 65 می داره ما تو سور شیخ ما ما سره مینو گی زیته دراوته ی ضایب او کلیش ویل ما سره کینی به ورستکی اپلا ری خبرې کوم نن پلارې خبرې کولې لږ 35 منټې کې مون به ری تراله اگر چل پیږي شو نه مدد من ختم شه ما اوس ته جراورتې اسم سم لاسو ساری ایمان سپراغه الکاناله اتعسل چراله مې ایمان شه وي غل الکتوي نو غو بسم الله و ډېر خستا یې اډېر خستا له دې سره بسم الله وي مې ایمان ورتوي ور نو غوي غل اوزو گرب الفلاق ندامولاوی ایش کلتا صده اوی غل ناگر تو دا ذکر کردی مذار که دای پا دای ناگر ما توی تو خالمی دا پا دا جهل راسته ناگر کورت الار یو دخ خانه که دیدی جو را را پا <تصفح> ما توی شیخ دا بخرای ناگر بلتا ایم اخری د دې او مصلې په تاسو لري ماته دا کو ځایل دي الکه دا کو لفظو یو حرف عربي په یي نه د دې ته نه مسله جوړه نه صحیح اداکه کوشش دا نه جوړه غنداللی وای او د دې مطلب مله چې تما ته یاله ودا نو دا مسلې به اوهوي نو دا مسلې ختم شي نو زماده درس د ورو سګندو تراره نو به به تیر نو ی حدیث کې راځي کفاره جنوبې ا حدیث کې راځي دا او ما بسمتضرل لیکو کلمې نو دو ګڼو کې غو طالبان غلیستون بیا پمي وي نو سمتضرون چا پ شو ا و اعتراضات شل کېږي نو دو ګڼو طرف خبر آغره پپوانې او حشفه تلغي شو نو دغه پینځه ګڼه ته دې په خاطر شو پ پخوا تعقیب او المسائر شایع اصول سنت ما شاید که اصول بیرات ما زان کار لندو ما مطلب نو تسی ماوی که ما تا زب بودا که گم رستو چه کار زان تا لند کم چه تپوز که نزو هم چه کتابو گورا ما تا باوقت لگ پاتی که گی زبا کار دیدن شم کوری کجون میگی نو ارسو که سامان جوړی نو زان تا کار لندو دانه چه زب کار پریدم زب خل خبری چره نپریدم انی شان دي کوم باقیا ان چه در د نقصان او خیانت کړي چې په ورځه کال دې ډیرو مسا کلي لګوم نه په خبره وکوم وکلا کلا اختصار وکوم نتا سره کتاب راغله او ما ارسلنا ان وی دیږي لپاره تا نه دي ادرو ویلو پوښانو ان ديریتي دي دای په لاس میلای چې تور کړی دي دادا دې تراځ ژر دي وقالوا نحن اكثرهم علما واولادا وما كنا مؤذبن داغې سره دې په دینه کان آغا هغه وی موږ سره دې ما دي وما نحن نو جواب خه په مال بشي په بشي تاسونه په قوانی ستاسو لس چند زیاتو هغه دروغ وی نو درې کړیو زمو نو سويږيو زمو دا بغي لرا و 15 قوميو بس وګړي خبرې نو کوم لند یو خبره کوم دا اگا یو خبره ده چې د دې ګي الله تعالی ک یو یک ګن بداوم یو الله و الا اله الا الله یو یک ګني بس دا ما لند خبره ده 15 کوم پيو کوي نه غوړه ده چې د دې ګي تعالی پر د دې یک او اسو جو کې نيشته پر مګري استاد دی ومن تو ان دې ده مگر يرون ک مخ کې دا ده اپ صاح اګه کی مې غوښتي دي تاسو نه څه وای؟ شو. کما در پدې غوښتي اګه ستاسو شو. نه دی وځمه مگر پرې دا الله کاله راشي. کما غوښتي جام رنگ ورتوي اما زو غړای تقریبا آتش کال کېږي زتلم تقریر لا. تقریبا بعد خخل کوم شه زرا علم نماتې پیسي ونی ودی. نماینه پیدا لګی دي نمایه خمه خیره کې یا به پیسو دینې پېږم نو دا لګې نیمایو لته سرنوري کوي مې نه پیسو را باطلې ماستا په خیال کې بیگانه عمل ز خرصوم نه چې کمز کم 200 روپے نږدې به پشل پشل په داسه خرصوم 200 روپے راکا یا قیمت ور راکا یا غلش ز دا خپل عمل مې په پیسو خرصوم نه چې خرصوم په ورو پېسه دی واخلم کنه کامل پوه کېم تصویر وکړ و زه اخلی ما غی سره بديري زه ما عمل کوم دمه سره خوا شيخ ارسي چې دي تي مولانو نه بزي تي زه غریب سره نماس ردور عمل چرته دی چې پکې خرش کم وای چې کوان تظنا سيوال نو تاسو شو نه دي وځمه مگر پرنيزه الله الله پر شي دې ګوا او راځمه را ور دې حق قذف راغوردن قران راولګه اپول الله پارا حشیچه تاسو نه دي پټ او هغه را حق حد دا چې واجدار نه دي مالکان نه دي اسدار نه دي ماوین نه دي کلاسورو دي دا حق او ماویل باطل ان شي جوړولې باتلس باطل غیر الله ان راګردول شي نه په ابتداي کې جوړ کړی نه نوور بیرو کړی وکه کچر راتاشم نو خدای به پماره نو په زور دان باندې جړم راولم اکلار مې نو په سبب دې دارای دی وای چې ماته وای شي دا عرب د ماوریدونکو دني دې اکوینه حالت ده کلیته یې ریږي دا دا د زوځنه نو نه نو یې پریخودل دې چا فلا فاو کلیته دې ا حالت یولې دې په عبادت بشید جهنم نه ان به یې پریخودل دې چا او شي دې مکان دې دینه د الله قبضه وای مکان دې دینه د خدای قبضه لاندې وای او وې شي د ځای دې دینه یې نه د قبضه لاندې وای ان چغې بکی موږ ایمان له په الله اچرته دې لا هغه ست دی ایمان اتناوش الاخر نن ایمان چرره دا راست په تشه دې مکان ایم دام ایمان د لرزاین راغله دا دنیا نه راغله دلته ایمان نشته کړو دې په الله او وشتل به کول نه دا نم کاین بای لکه دل رضان आवाज رازی دار کی دای په قران پروتوکي کوله انه دایل بشي په میته کې ابمل دا راځي چې غاړی دای دای جنت غاړی دا یې ترمنځ به هاي شي سمان د خدای عذاب لکه څنګه چې کار شو او خوشاند دای اشياء جمد شیا لکه څنګه د دای وند خلکو سره شوي په خوا جانند ته دي او به شي دای سره کار لګاسونکې شه دې د دیغونې غلګوزرې په خو یعنی مخ دې نه و هغه پښه کې و کې صورت کې عجز د انبيو عجز د جناتو عجز د فرشتو مخلوقات ټول عجز دي او ایج نه چاري د مخلوق مالکان دي کسدار نه دي معاون نه دي اخلاصه اونکي نه دي نورې راه مده کوي ته